sa cititor de proză. Rainer Maria Rilke, în versiune umedită de Dion Citește Maria Tranoș. Eu sunt tematorul. Eu sunt tematorul. Nu mă us cum mă sparg de tine cu toate vive. Sentimentele mele care găsirea aruri, în încercuesc albe păr Non vei nu vei sufla pe cum să în îngătine într-o de luniște. Rugăciunea mea primăvărată nu se coace la privirea ta ca un copac. De ești visătorul, eu îți sunt visul, dar de vrei să fii creaz, îți sunt voința și mă fac stăpânul a toată splendoarea și mă rotesc ca o păcere stelară, pe ciudatelor m atunci. Ce ai să faci? Ce-ai să faci, Doamne, când am să mor? eu sunt ulciorul, dacă mă sar, Doamne, eu sunt băutura, dacă mă risupesc. Eu sunt îmbrăcă că nu mi, -mi Cum Cu mine îți pierd-mi După mine nu mai ai casă, unde cuvintele să te salute, Aproape și cale îţi scade de pe picioarele văzite, sandala de capitea care sună. Mantaua ta mare, rioasă. ta, pe care o primez cu obrazul meu încău, ca o fernă, are să vină. Are să mă caute îndelung și lacul sursoarelui pietre străine. Ce ai să faci, Doamne, Sunt nelinștit. Dumnezeu vorbește fiecăruia. Dumnezeu vorbește fiecăruia numai înainte de-a face. Atunci se duce cu el pe plinia fără dumneavoastră. Dar cuvintele, înainte ca fiecare să nu ceafă, aceste noroase cuvinii cu sâmii, Trimis afară de sânțurile tale, Du-te până la marginea dorului tău, dăm mi veși lucrurilor să crești ca un foc, Ca umbrele lor întinse Să mă acopere mereu reu Lasă să se întâmple orice, Spagna, stamerci, non sei ci stanno trebuia non mai stammerci di un sentimento non è mai departato non te la sua risposta prima a per sala per caravigliare la, la mia figlia ai suoi conosci dedicati Leduga. Această fluve de a te duce greu și ca legat prin ceea ce nu este încă făcut se aseamănă a mersului nedescădășită i-leduga și moartea. Această nemai atingere a celui punct pe care zilnic stăm se aseamănă-nfricoșată-i sale în credințele apele, care primesc primiți blând și care-i fericite și sucupse se retrag dinainte vale cu val, În timp ce ea ne sfârșit de liniștită și sigură, tot mai mare și mai suverană, și mai calm binevoiește să treacă la Frecvența cititor de proză Trandafirul chinezesc L-am adus acasă, o creangă delicată cu două-trei frunze, să fi avut sau nu o rădăcină pe undeva. Rupt ca și mine, dintr-o realitate cenușie, în ciuda celor câteva frunze de un verde proaspăt spre crud, nu oferea iluzia că se va adapta sau rezista. Mi se spusese mai mult că am mână bună la flori și dorem să cred că îl voi avea tovarăști de dialog diminețile sau seara, când aș fi stat de vorbă cu gândurile mele. I-am oferit o primă mostră de comunicare și mi-am adus aminte de un prieten grădinar, de pe alte mele meleagut, care se ocupa de cultivarea de flori. Fusese un timp când vorbeam cu el despre cât în lună și stele, printre numeroasele lecții pe care mi le oferea. Am urmat pas cu pas, atentă și uimită, un curs despre oameni și flori. Ce crezi că este o floare? O miros, mă bucură, mă face să retrăiesc duioșia. Vorbești ca la carte, cumva lipsit de sentimente, de natural și de firesc. Tăceam deci jenată, puțin confuză. eram conștientă, dacă m-aș fi împotrivit sau dacă l-aș fi contrazis, aș fi riscat să nu mai aflu nimic. Simțeam, dincolo de argumente și poate certitudini, cum acest prieten cunoaște, trăiește mai mult și mai adevărat decât ceea ce eu mă răspățeam să cred că ar fi viața. Așa că i-am permis cu minte să-mi ghideze gândurile, pașii spre oameni și flori. Nu de puține ori îmi amintea că oamenii și florile trăiesc similare fluctuații ale circumstanțelor. Am un răstar de trandafir chinezesc, l-am primit astăzi. Și ce ai de gând cu el? Tăceam. Nu știam ce să răspund și, în mod cert, mă aflam în încurcătură. Simțeam că trebuia să definesc mai limpede decât răspunsul banal Aș vrea să se prindă și să crească. Tăcerea mea era pentru opal, apelativ pe care îl prefera în locul numelui de botez, confirmarea că doream să intru în jocul lui, în convențiile pe care vroia să le atribuie dialogului nostru despre oameni și flori. Tăceam. Priveam lăstarul pe care îl pusesem într-un borcan cu apă și, la anumite intervale de timp, aveam senzația că frunzele hoșneau și rosteau cuvinte de care nu eram prea sigură. Știi, e ca o provocare. Mi-ar plăcea să-i urmăresc creșterea stările frunzelor dincolo de anotimpuri din când în când să mă bucur de flori. Dacă vei fi deschisă și îl vei prețui și iubi așa cum îți imaginezi adesea că poți iubi un om, lăstarul pui va fi cel întâi care va simți deruirea ta și te va răsplăti cu zâmbetul de frunze și floare. Când am început să cultiv flori, maestrul meu floral mi-a mărturisit că florile și copacii seamănă cu sufletul omului, aceleași expresii, reacții, așteptări. Îl simțeam trist. Poate și aduce aminte de ceva, poate nu era foarte mândru de cine știe ce reacții, poate-și dorea ceva și avea spaime. Avem atât de puțin timp. Și nu ne prețuim sufletul bântuit de oameni, flori și copaci. Când am hotărât să mă apuc de florărit, câțiva prieteni m-au luat peste picior. Au crezut că vreau să huzuresc. Mai târziu, când au văzut florile care au participat la expoziții internaționale, au realizat cât de complicat, serios și micălos e totul. Îți amintești cum rosteai chiar tu în fiecare dialog cuvintele botei, poezii, avanturi? Așa zice, involuntar. Într-un fel m-au marcat acele cuvinte și florile mele au fost și ele influențate. Au participat chiar la o expoziție ce și-a propus o asemenea tematică. O să-ți trimit imagini cu flori aranjate frumos, poetic și aventuros. Râdea cu minte, aproape blând, apoi a continuat. Și care e provocarea când urmărești existența unei flori și cu atât mai evident a unui copac? Știam că întrebarea aștepta un singur răspuns și acela era exclusiv al lui. Când plantez flori, mă gândesc la rădăcină, la ramificații, la voința extremă care le conferă vigoare, forța de a cerceta cele mai ascunse cotloane, de a-și desena cele mai sofisticate forme, de a respira profund prin porii pământului. Gândurile despre rădăcini fac bine, le leagă temeinic de, de starea de pământ. Nu numai. Putem să ne și înălțăm, și cred că de aici mi se trage și pasiunea pentru zbor. Când nu mă ocup de flori, în afara sezonului, zbor. spori. Mă pasionează delta planul. Mi se pare esențială starea telurică și starea de zbor. Ai auzit existența floare? Rădăcina și aripa desenează floarea însăși. Mă gândeam la lăstarul trandafirului chinezesc. Apoi am pierdut șirul secundelor, orelor, zilelor, lunilor și anilor. Timpul s-a comprimat așa cum i-am dorit și mai ales cum și-a dorit opal. Florile și copacii din jurul meu s-au înălțat, au crescut, s-au petrecut prin anotimpuri cu parfum de iarbă crudă, coaptă sau rezemnată. Trandafirul chinezesc a crescut, iar florile lui își schimbă culoarea în oglinda lumină în care aruncă ochea de vara sau iarnă. Face parte din bioritmul meu, așa cum o palmă a învățat într-o vreme, cum se trăiesc lângă o floare. Frecvența cititor de proze. cum Ursulețul cușcușcuș și-a făcut astăzi cuș sub copacul din grădină nu departe de albină. Bâzi bâz bâz hopa din stup vine încoace ca un lup albinuța supărată și puțin cam agitată. Vreau pe loc să nu mai vină niciodată în grădină Ursulețul cuș, cuș cuș ce vrea să aibă cu un cuș. Băz-băz-băz, drăguța mea, știu că nu e vina ta, însă stupul din grădină îl face pe el să vină. Stup a spus? Acum vin, că eram dus. Vin la stupul din grădină să salut pe misa alpină. cuș cuș, cuș s-a dus la stup. scuze mă că te întrerup! Nu-mi dai un pic de miere în semn de apreciere? Miere? Ție? Vrei acum? Vezi să nu te fac eu scrum. N-am uitat ce mi-ai făcut cu mierea ce am avut. Bâz, buz, bâz buz, buz, l-am pus pe loc. Inima i-a luat foc, a sărit și a fugit, cuș, cuș, cuș, dezamăgit. Pilda e, că fiecare să rămână cu ce are iar de i trebuie mai mult să nu ia cu un so my, my cow more milk now and I my farm Muscle in my arm, and I called my shack, Brick on my back, but the van was sweet and good, and I CITITOR DE PROZĂ O PLIMBARE NOCTURNĂ Ioana și Paul porniră pe drumul care ducea în pădure. Marius, Amalia și Otilia Încercau să pună baterii unor lanterne noi, pășind la câțiva metri în urma îndrăgostiților. Deși se vroiau plimbare sub clar de lună, luară cu ei lanternele în caz de orice. Leo hotărât să o aștepte pe Crina. Întârzia să apară. Lumina tocmai se stinse în camera fetei. Îi vor ajunge din urmă pe ceilalți, gândi Leo. Nu puteau fi departe. Crina! Mai mult după tine? Strigă Leo într-un final. Ai stins lumina de câteva minute în cameră. Unde ești? Crina nu răspunse nimic. Leo intră în cabană și începu să o caute. Nici urmă de fată. Pe drum, cam pe unde se termină acesta și începe pădurea, Paul îl luă de mână pe Ioana și începu să urce muntele împânzit de brazi. Hai sus! Până în vârf, nu ne oprim. Ce zici? Sunt de acord. Îi așteptăm pe ceilalți. Știi unde să vină, lasă-i. În caz că nu ne întâlnim, îi strigăm. E noapte, ecoul e puternic. Ne-ar auzi și dacă ar fi lângă cabană. Nu trebuie să ne facem griji, draga mea. Începu să râdă, apoi aloara amândoi la fugă, urcând muntele. Ajunși în vârf, Paul începu să o sărute pătimaș, apoi se puse în genunchi și scoase o cutiuță din buzunar. O deschise și luă un frumos inel care strălucea la lumina lunii, mai ceva ca ziua, în bătaia soarelui. O ceru în căsătorie. Fata acceptă într-o clipită. Nu avea la ce să se gândească. Știa îl vrea alături pentru tot restul vieții sale. Chiar și dincolo de moarte îl vedea alături de ea. Îi puse inelul pe deget în vârful muntelui. De acum înainte erau logodiți. Nimeni și nimic nu mai putea să-i despartă. Marius, Amalia și Otilia, tocmai terminară de așezat bateriile în lanterne. Ajunsere la poalele muntelui. Fetele îl luară pe Marius de mâini și îl țineau strâns de parcă era ultima lor salvare. Nu este frică?" întrebă Marius râzând. După câte povești am auzit, mi-ar fi frică și de umbra mea," recunoscuă Otilia. E bine că avem un bărbat cu noi," completa Amalia. Marius se simțea important între cele două fete. Amândouă îi erau prietene, iar pe una dintre acestea o simpatiza în mod deosebit. era prietenă de suflet, nu numai de anturaj. La un moment dat, din urmă, auziră pași îndreptându-se spre ei. Crina, dragă, mult o fi așteptat, Leo! Nu mai alergați, că sunteți aproape, striga Amalia. Pași însă... Se îndreptau spre ei în același rit. Sub clar de lună, zăriră silueta unui animal sălbatic. Fetele începură să țipe. Marius porni lanternele și le îndreptă spre animal. Aflați în vârful muntelui, Ioana și Paul auziră țipetele îngrozitoare ale prietenilor, care veneau din urmă. Fata îl luă de mână și începu să tremure El o liniști Spunând că aceștia au chef de glumă Și că el Nu se lasă așa de ușor Pradă fricii Începură să coboare Ținându-se strâns unul de altul Fata trebuie sări de câteva ori La auzul frunzelor Care foșneau Pe la jumătatea muntelui Auzirea un zgomot în spatele lor când se întoarse să vadă ce este, un lup sări pe aceștia. Ioana apucă să l împungă cu o agrafă în picior. A doua zi, în zorii dimineții, trei ambulanțe și tot pe atâtea echipaje de poliție sosiră în inima pădurii la cabana lui Neamarcu, Girofar după girofar stricară tăcerea locului. În total, au fost găsite cinci victime. Erau sfâșiate, Cu greu s-a putut face o identificare a lor. Pe munte au fost găsite două cadavre. Unul avea un inel de lăgodnă pe deget, iar celălalt o cutiuță în buzunar. Lângă acestea, s-a găsit o agrafă plină de sânge și păr de lup, la prima vedere. Alte trei, au fost găsite la poalele muntelui. Unul dintre aceste cadavre ținea strâns de niște lanterne încă aprinse. Celelalte două au fost găsite la câțiva metri departare de acestea, în direcții opuse. În fața ambulanțelor stăteau acum înșirați morții. Atacatorul a fost unul singur. Morții însă au fost cinci la număr. Cel mai probabil a fost un lup. Același care a atacat și eu gospodărie din primul sat cum ieși din pădure, acum vreo lună, a declarat medicul legist. Atunci a murit un bărbat. Țin bine minte, pentru că m-am ocupat tot eu și de acel caz. A fost tot într-o sâmbătă noaptea și, dacă țin bine minte, era lună plină. Desupraviețuit au supraviețuit atacului două persoane. Ambele prezentau zgrieturi și răni ușoare și se aflau în stare de șoc. Băiatul a fost găsit inconștient pe dreptele care urcau spre cabană, iar fata în vârful muntelui. Eu dormeam, răspunse întrebărilor neamarcu. Știu că a povestit în jurul focului până noaptea târziu. Nu să facă o plimbare prin pădure. Dimineața urmam să mergem la mănăstire. S-au supărat duhurile pe ei. Nu e de joacă cu duhurile, termină de vorbit Neamarcu, dând din cap a nemulțumire. Te trimit pe lumea aia la altă. Leo și Crina, că au rămas în viață, fuduși la spitalul din Marghita. Băiatul a fost lăsat acasă a doua zi de la internare. Fata, după vreo săptămână, avea o rană destul de urâtă la unul dintre picioare, rană care trebuia tratată. După ani de zile de la acest eveniment, niște pușcăriași, în timp ce își îndeplineau sarcina de a muta o semintele comunității dintr-un cimitir în altul, din motive mai mult sau mai puțin întemeiate, au găsit o cutie lângă un sicriu, într-unul dintre morminte. Curiozitatea i împins să o deschidă, în pauza de masă. Înăuntru erau scrisoare și o fotografie. În fotografie erau șapte tineri, patru fete și trei băieți. Era undeva la munte, înconjurați de brazi. Pe spatele fotografiei stăteau scris... În numele prieteniei ce ne-a legat Cât despre scrisoare Am să încerc să-i refac Cuprinsul cât mai exact Scumpa mea Ani de zile te-am condamnat În suflet pentru ceea ce ai făcut Am tăcut în fața autorităților Pentru că te-am iubit După acea noapte înfricoșătoare Iubirea mea s-a învăluit Cu o ură de nedescris am avut multe nopți nedormite, în care visam cu ochii deschiși că mă răzbun. Pe cine să mă răzbun? Ai fost o femeie de excepție în toate zilele vieții tale, iar nopțile nu ți-au aparținut. După ani de vânat mistere, am înțeles în sfârșit cine erai. Nu am să spun nimănui niciodată și nu doresc ca cineva să afle ce am aflat eu. Ioana și Paul sunt bine, i-am visat în noaptea care a trecut. Se iubesc și, câteodată, călătoresc pe deasupra noastră. Ceilalți trei nu mișcă uneori lucrurile prin casă. M-am obișnuit. Am de bine să te îngrop creștinește. Poate astfel vei scăpa de blestem. Îmi pare rău că ți-am urmărit pașii îndeaproape, fără a îndrăzni să mă arăt. Poate e mai bine că s-a întâmplat astfel. Te iert în sufletul meu pentru tot ceea ce ai făcut. Al tău pentru totdeauna, Leo. Băieții roi din aripa bea închisorii din oraș, a pus scrisoarea și fotografia la loc, acoperindu-le cu pământ. Morții trebuiau lăsați în pace, atât cât depindea de ei. de proză. Și în cadrul ciclului de emisiuni pentru minte, inimă și literatură, pentru astăzi am ales o întâlnire cu scritorul Alexandru Cristian Miloș. Transmitem din bistrița pentru toți iubitorii de poezie din Republica de Literatură, din Republica de Proză, dar este o republică în care are loc și poezia. Astăzi este ziua poeziei. Invitatul meu, așadar, este Alexandru Cristian Miloș, despre care. Veți afla mai multe în minutele care urmează. Bună să îți fie inima Alexandru Cristian Milo și îți mulțumesc că ai acceptat să vii în emisiunea mea. Mulțumesc Melania Cuc și pentru ascultătorii noștri. Le doresc la mulți ani pentru 2011 și salutul extraterestru al Cosmopoeziei, stele în Oxaibă, mereu stelele în Tu ești unul dintre poeții promotori ai unui nou stil de poezie a unui nou concept de poezie o poezie destul de controversată chiar și acum în, la începutul mileniului 3. Vrei să ne detaliezi? Da, sigur că da, în anul 2000 am publicat Manifestul Cosmo Artei un manifest avantgardism al, de înființare, de fondare al școlii de cosmo-poezie și al cosmo-artei și anume pe scurt Ținând cont de faptul că realitatea mileniului III a secolului 21 și anului 2010 și anului 2000 în care am depășit și în care trăim este cucerirea spațiului cosmic de către terien, de către pământeni cu rachetele în zbor am considerat că va trebui schimbată în arta viitorului, în arta care o văd la orizontul mileniului următor și a secolelor următoare, o artă a cosmoartei, adică o cosmopoezie, o cosmoproză, cosmofilm, cosmotheatru, cosmomuzică, ceea ce s-a și, și întâmplat. Nu e vorba de Evangelii sau Jean-Michel Jarre sau cosmofilmul, există filmele de science fiction și literatura science fiction în proză. Ce să vă mai spun, acest lucru sigur că a prins și nu este o invenție sau un pionerat neapărat românesc, deși în poezia românească este singulară acest curent avantgardist, revoluționar, postmodern, dacă vreți, de inspirație science fiction Eu sunt și un prozator sepe, sunt și un dramaturg și un filozof sideral, deci lucrez mult pe această idee. Sunt membru și al societății scritorilor de science fiction din România. Sigur că da, am publicat vreo 23 de cărți până în prezent, care sunt în 30 de țări din lumea aceasta. Alexandru Cristian Miloș, dragi prieteni, este membru al Uniunii Scriitorilor din România. a auzit că are o mulțime de cărți, dar el a început cu o poezie, aș spune eu, romantică, o poezie modernă la vremea ei, o poezie care făcea bine sufletului. Mai târziu s-a dedat, să spunem așa, la Cosmos, la puterea cosmosului care este transpusă în poemele lui. Poemele lui au devenit din ce în ce mai strani pentru unii dintre cititorii domniei sale, dar mai interesante pentru alții. Despre cărțile din ultima vreme aș vrea să vorbim în continuare Alexandru Cristian Milo. Și mă gândesc la um, o carte pe care cred eu că este una de căpătii, una de schimbare a direcției tale în poeziei, și anume Prințesa Balahă Sburătoare. Da, sigur, asta a fost o carte de versuri de iubire, arătând că și acest segment nu mi este străin, adică o poezie a iubirii, o sută de poeme de iubire, dar, de asemenea, dintre cărțile mele publicate până acum, ar vrea să citesc câteva tipuri, dacă îmi permiți, Stele amintite, deci stelele prin care am mai fost, ființe de lumină, ființele care suntem, corpul astral pe care îl avem, în jurul corpului nostru fizic, nume din cer, poemele omului electric, poemele planetelor, iată, am scris la fiecare planetă din sistemul nostru solar, după ce am studiat și m-am documentat, câte un poem, altfel, gândind că este singular acest ciclu al poemelor planetelor publicate la editura Eminescu din București. În ultimul timp, sigur că am scris și o carte de povestiri pe drumurile cerului, închisoarea timpului, și acum, anul acesta, am publicat o carte de eseuri filozofice, de filozofie, spun eu, care se numește Filozofii Siderale, la Casa Cărții de Știință din Cluj-Napoca. O carte care a fost bine primită și care cuprinde niște texte interesante, printre altele o, o, o sumă de istorii invizibile ale Terei, o de... carte, aș vrea eu să completez, da? pentru care a, ești deja nominalizat pentru premiul, marele premiul pentru literatură pe municipiul Bistrița. Asta da, dar tot anul acesta am primit premiul Societății Scriitorilor de Science Fiction pe România pentru această carte. Vreau să spun că această carte pornește de la tablițele sumerienele, de la tablițele unei forme din Sumer, așa. Și încearcă să descifreze istoria, să se rescrie istoria adevărată a Terei, pornind de la aceste lucruri. De asemenea, cartea mai cuprinde gândirea cosmică, un, un, o gândire nouă, filozofică pe care o propun eu. Mai cuprinde Isus Hristos, poți că suntem în preazva Crăciunului și a nașterii Mântuitorului. Nu? Iisus Hristos, prototipul cosmic al oamenilor viitorilor de pe Terra. De asemenea, cuprinde de la Eminescu la NASA o, o rescriere a valorii uh, Marelui Poet Național și Marelui Poet Universal Mihai Eminescu, care uneori mai este controversat la noi în țară și unii se mai uită ciorâși la el. Eminescu este unul din marii poeți ai lumii, tocmai fiindcă a ajuns cu functea cel mai aproape de stele și... Aș vrea să poposești un da. pic mai mult în acest interval, aș vrea să vorbești despre Eminescu și Cosmos. Da, ce se întâmplă? Eu sunt membru în mai multe asociații americane de poezie, așa și membru în Academia Poeților Americani de la New York, Cărțile mele se află și în librăria Congreselor Statelor Unite din Washington, cea mai mare bibliotecă din lume. Și de acolo primesc de la colegii mei american tot felul de reviste de la NASA, de CP, de sens așa. Și, printre altele, în 2008 m-a surprins un comunicat al oamenilor de știință de la NASA, antropologi, medici, biologi, postim și fizicieni, care spuneau că uh, rasa umană este un hibrid într-o ipotetică civilizație extraterestră venusiană de pe planeta Venus și mai multe, oameni mai mulți antropoide de pe Terra deci un hibrid acest lucru imediat mi-a dat de gândit întorcându-mă la lui Eminescu am asociat cu lui Eminescu și am zis stai domnule că Eminescu acum 150 de ani în urmă spune același lucru ceea ce spune comunicatul NASA din 2008 și anume poezia poemul Luceaferul arată Uh, cum să spun eu, arată geneza rasei umane, fiindcă Luceafărul nu este altcineva decât planeta Venus, așa. iar Eminescu aici arată întâlnirea dintre un ven venusian care a venit la geamul Cătălinei, acel zburător nu, cu plete negre, și care de fapt era o, o ipotetică civilizație venusiană iar ceilalți erau pământenii, Cătălin și Cătălina. Deci se vorbește același lucru, această prăsire a rasei umane, această creere a rasei umane, decât o civilizație exterioră non-terestră, venusiană, ceea ce spune și asta. Astfel că am scris articolul care zic eu de referință și care a mai spart puțin canoanele clasice ale lui, l pe Eminescu închis doar în secolul 19. Oricum, Eminescu este, ca orice poet mare de geniu, ca orice geniu, este atemporal. Așa? Deci, este în afara timpului și a spațiului, a vieții lui biologice, a timpului biologic. Și am scris textul care îl consider eu esențial de la Eminescu la NASA. Așadar, Alexandru Cristian Miloș, Eminescu în acest context privit prin prisma rațiunii tale de a ne integra în cosmosul, în cosmosul în cosmosul nu doar cosmosul virtual, în cosmosul fizic spirit, și spiritual și, și una și alta da. Eminescu nu mai este pus în ghilimele, să spunem, Eminescu de Suiet de, de, din secolul XIX, pe care, din păcate, tot mai mulți dintre tinerii nihiliști ai literaturii române încearcă să... -ă, să-l înlăture, încearcă încea să-l să să să sară și da? să, să șteargă cu buretele tot ce a fost în literatura română și să o ia de la capăt. Eminescu este un modern. Da, este un, chiar un postmodern. Eu am spus chiar este o conștiință cosmică și uh, extraterestră. Uh, gândește te la faptul că el spune uh, la un moment dat nu credeam să învăț a muri totodată. Uh, Cine poate să spun așa? Cineva care vine dintr-un univers paralel sau din alt univers, dintr-o altă lume, da? un extraterestru care ajungând pe pământ trebuie să îndeplinească condiția de a deveni muritor, din nemuritor. Nu, nu credeam să învăț a muri vreodată. Asta mi se pare un om care nu, adică o ființă care nu face parte din, dintre pământeni, adică este din afara pământului. Alexandru Cristian Miloș, hai să ne întoarcem puțin și la poezia ta cu care ai început. Cum ai început tu să scrii? De Probit dintr-o familie de intelectuali, oameni pragmatici, tata ofițer, mama dăscăliță. Da. Cum tu te-ai aruncat în literaturii? Cum ai început să scrii de când scrii? Scriu încă din perioada liceului. În perioada claselor primare recitam la tot felul de sărbări școlare. Întotdeauna am avut o apropiere datorită mamei mele, Florina, care era învățătoare și care a făcut din scritor niște idol. Mi-a pus cărți încă de la vârste foarte timpurici. Deci eu am crescut cu acești idol care erau scritorii și poeții pentru mine. În general din Eminescu, din Coșbuc, din Goga, se recita din Blaga, așa după aceea, poveștile și basmele care mi se povesteau tot timpul, tot timpul găseam niște lucruri foarte interesante și reale în ele. Eu chiar credeam în nemurire și cred în continuare în nemurire, fiindcă, vedeți, vârsta curiozității maxime a omului este între 3 și 11 ani. Dar mai există niște bătrâni că să zicem așa, între ghilimele care rămân tineri până la adânci bătrânețe cu această curiozitate și își pun tot timpul întrebări de ce de ce-uri Ei, acestea suntem noi ca și domnia ta, Melania Cuc scriitorii sau oamenii de spirit artiștii și oamenii de știință Aceste două categorii care fac parte din categoria creatorilor ca și Dumnezeu extraterestru celest. Vreau să spun următorul ai, lucru. Ai spus Dumnezeu extraterestru da. celest. Este o sintagmă care a făcut valuri care mai face valuri și care șochează. Da. Am, nu odată chiar în urbea noastră transilvană în Bistrița au fost polemici pe, uh, privind Dar... această sintagmă cu da. care tu ești mereu în față. Da. Uh, în ce sens? Lucrul este foarte simplu. Din, case, din clasele primare, de la geografie, ar trebui ca fiecare om de pe acest pământ, fiecare tirian din Republica Terra, să țină cont de faptul că pământul, deci casa noastră verde în care locuim, sau casa albastră din planeta albastră, este o planetă, un punct, un fir de praf în acest univers, în această cale lactee, în acest cosmos. Deci noi suntem integrați în cosmos. De multe ori când sunt întrebat pe stradă unde mergi, Mă duc să mă plim prin cosmos, le răspund și iarăși Dar, într-adevăr, noi suntem în cosmos. Trebuie să facem legătura cu această reluare a legăturilor cu cosmosul. Noi suntem integrați în cosmos. Cum spunea un mare poet scoțian, foarte frumos și rețin acest vers, când rupi o floare, deranjezi o stea. Este un vers dintr-un poet scoțian care îmi place foarte mult. Deci tot ceea ce facem noi pe Pământ are repercursiuni și urmări în Cosmosul Mare, în Univers. Deci nu suntem de capul nostru, suntem, cum să spun, într-o uniune sau într-o fraternitate cosmică cu frații din spațiu. De aia, în momentul în care suntem îndrăgostiți, că mi-a aminte de adolescență, și când mergi cu o fată de mână, de exemplu eu cu Melania Cup sau Melania Cuc cu mine, în adolescență. în adolescență, așa, tu ești o adolescență continuă. Ca oricare poet. Care, oricare poet și ca oricare scritor și om de spirit, sigur că da. Care rămâne tânăr, doar trupul trece prin biologie. Totdeauna unei persoane iubite sau îndrăgostite îi arăt stelele. Este foarte curios. De ce tocmai stelele și nu alt element? Vreau să mai spun că toate cele 200 de popoare de pe pământ spun că strămoșii lor au venit din stele și toate steagurile Celor 200 de popoare, steagurile naționale, au simboluri cosmice. Deci totul, noi suntem integrați în cosmos, facem parte din cosmos. mi îmi place să spun ca și titlul unei cărți de -a mele electronice, care mi a apărut în urmă de câteva ani, de CD electronic, cetățenii cosmosului. Noi trebuie să ne purtăm ca niște cetățeni ai cosmosului. Alexandru Cristian Milos, cetățean al cosmosului, dar este pentru mine și ca un arbore cu rădăcinile bine înfipte în solul natal. El Trăiește și creează la Bistrița, foarte rar iese din orașul său, iubește acest oraș, iubește aceste coline transilvane, a scris despre ele și cândva a scris despre o iarnă transilvană. O astfel de iarnă transilvană este și acum, dacă privim pe fereastră. Este o iarnă superbă pe care am, am dori să vă împărtășesc, să vă împărtășim și pe calea undelor, pentru toți cei care sunteți departe la aceste de ceasuri de, de, de, de, uh, din, din preludiul marilor sărbători de iarnă, începând cu Crăciunul, cu Boboteaza, cu Anul Nou. De la Bistrița Alexandru Cristian Miloș o să vă colinde în felul lui special poeme și nu numai. Un Crescet. gând pentru prietenii noștri, pentru frații noștri de literatură, de Sigur de că pretitină. da. Am să spun, în primul rând, ceea ce mai ai provocat să spun, un poem mai trecut, al meu, să mai din tinerețe, Iarnă Transilvană, care sună cam așa. Ninge în Transilvania frumos, De parcă ninge pentru întâia oară, Cerul pe fulgi se lasă lin în jos, și cerne alb, lumina către seară, În Transilvania ninsorile se aștern, Mai albe, împletind din dor cu nună, Pe case și în inimi ca un semn, Al oamenilor buni, cu ochi din lună, Peste oraș trec păsări mari și albe, Te iau, te duc, te mută în paradis, Iubești ca într-o bucurie nouă, Muzica ninsă parcă dintr-un vis, Ninge în Transilvania frumos, De parcă ninge pentru un oară, Cerul pe ful se lasă lin în jos și cer alb lumina către seară. Acesta a fost un poem despre iarnă și, completând cu două poeme foarte scurte, dacă îmi permit. Aș fi... Exact asta îmi doream și eu, dragi <laughs> prieteni. Despre... Era un poem care... Ar fi ținut atât de bine de coperta acestei emisiuni, dar eu aș vrea ca pe Cristiana Alexandru Milo să-l cunoașteți și prin poezia pe care o scrie da. acum, prin poezia lui Cosmică, care v-am spus este cam controversată. Să da. vedem ce părere aveți dumneavoastră. Aș vrea să spun înainte de aceasta că... Cunoscutul critic Gheorghe Grigurcu, unul dintre cei mai importanți critici de poezie din România, scriind într-o prefață la Națiunea Cosmică, la o antologie a mea a la traietura Junimea din Iași, sub conducerea lui Cezar Ivănescu la acea vreme, spunea că sunt urmașul lui Eminescu în poezia cosmică, cosmogonică. Deci spun cele două poeme scurte, care, care sunt cunoscute așa în țară, la noi și în apară. Poem axiom 1. Andrei Malraux spunea că secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc. Noi, poetul fizician interdimensional, spunem secolul 21 va fi la manșa unei rachete fotonice zburând cu viteza luminii prin uh, univers sau nu va fi niciodată. escuze mă monsieur Malraux. Și al doilea poem, poem axiomă 2. Cel mai adevărat încă poem al tuturor timpurilor este Delta E egal M orice pătrat. Trăiască bunicul Einstein. Ei, ce spuneți, dragi prieteni, scriitori și iubitori de literatură? Acesta a fost Alexandru Cristian Miloș, un poet al generației de mișloc, un poet care trăiește la Bistrița, dar care scrie pentru românii și pentru oamenii de pretutindem, pentru întreg universul, cum îi place lui să spună. Un salut de încheiere Alexandru Cristian Miloș, pentru prietenii noștri. Salutul de încheiere ar fi al cetățenilor Cosmosului care sunt și acești ascultători. Noi și să nu uite acest lucru niciodată. Iar salutul este stele în să aibă tot timpul stelele nox. Stele nocție. un Crăciun cu stele pe bolta cerească, un Crăciun în inimile noastre. Dragi prieteni de la Bistrița, Melania Cook, vă dorește sărbători fericite și să ne revedem pe curând cu tine.